Kamu sudah sudah punya hati untuk menyempurnakan bidang pelajaran, kerjayaan pendidikan anak-anak pasti ya terus menyempurnakan oleh yang amat ramah pelulu. Di mana semua yang berada di sekitar bersama itu istirahat, tuan untuk Palestin sahaja misalnya sama untuk paling banyak terus. Ya, masih lagi menerima tawaran wakaf tapok. Uh, itu masjid halusen banyak halusun. Jadi siapa yang uh, berhajat untuk membeli tanah wakaf pada hari ini ini adalah pembujur Ramadhan sama-sama hari ni hari Ma'af ini lah perwakilan untuk tahun ini sudah kambal ini lah lepas hari ni antara tahun yang sudah tinggi di tinggal bingit. Amin. Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang memandu hari ini, di terakhir dalam Ramadan, bagi anak cewek boleh jadi mereka tak. Semua orang nak, kalau boleh gaya, boleh makan terpanggang. Kita bertuan ini, macam bodoh juga kalau kita perlu masa risau, masa urusin. Kenapa boleh nak tanya jawab pada muka? Kembar akhir salib akhir. Kenapa dalam Islam ajar pada kita semua kau video, -video ini, kita ni. Tanya, baik video, baik bangun, baik semayam, baik rawa, baik surau, baik apa saja pun, jadi kau aman. Aman, aman mana buat? Ada perkara aktiviti. Dan aman ni yang jadi perkara kita akhirnya dalam nasionalis tak ada masalah bekas tak imbu masalah bekas akhirat nasionalis komunis demokrasi apa sahaja pahaman bergeraji yang dibuat oleh manusia yang nanti tiap oleh akhirat kerana akhirat ini bukan boleh dikaji menaruhi sains menaruhi bilimaman akhirat ini wahyu daripada Allah yang disebut Allah ini benar-benar raib benar-raib mana boleh? manusia riti Manusia boleh berkaitan melalui Wahyu Wahyu Nabi Nabi Termasuk Nabi akhir zaman Nabi Muhammad S.A.W Nabi lah beritahu kepada kita bahawa Semua grup kerja kita <coughs> Kita baca, kita ada senyap, kita ada buah Kita ada masyarak Kita ada cedung, ada galuh, ada apa saja pun Benda ni Akan jadi bukan kita akhirat. Sama ada buka syurga atau bukan hakharap dia syurga dengan aku ni bukan pangang-pangang tuhan tapi dia suruh pada kita kita nak syurga, kita buat siapa syurga kita pasal tak syurga. kita tak bersyurga ikul umat ikul al-jaya illa man abar qalwa man abar ya asurah qalwa man abar ya asurah qalwa man abar ya jannah, wa man asur wa man abar wa qal asurah semua umat aku Melayu baik, Cina baik, India baik Negeri baik, Amerika baik Semua umat aku Umat yang Islam dia panggil umat al-Ijara Kalau belum terima Islam dia panggil umat al-Dawah Semua umat aku Sama ada yang terima wajar dengan aku Ataupun belum terima lagi Ada bakat untuk mensyukur Nabi kata Kacau dia tak Sebab mengonsyukur Sahabat-sahabat Aba ya Rasulullah Siapa dia yang tak Nabi kata, mana Allah ni dah harganya. Mana-mana Allah tak apadakan, Aku ada bakat. Maksud sungguhnya. Kalau manis Allah ini, ada apa-apa. mana-mana orang ada lagu, Aku lagi tak mengsungguh. Senai, simple. Aku senai, cukup muda. Jadi, oleh yang negai peralui semua. Oleh karena hari ini, Hari akhir, Dan satu daripada Benda melawak yang kita disebut dalam Ramadhan Ialah masalah Melekat Melekat ni sepaham sebut takdiri tak Dalam pengajian sains Kita tidak sebut mereka Pengajian sains Matematik Dalam nasionalis Fahaman nasionalis Nasionalis layu, nasionalis Arab Nasionalis Inggris, nasionalis mana pun Fahaman kebangsaan pun tak henti Nak sebut akhara Benarnya ada, tapi tak disebut Kerana kita kita bahasnya panas potongan juga. Jadi hari ini menyebutkan ayat. Yang menyebut mereka. Ayat surah wakil. Ayat surah wakil. Ayat tujuh. Ayat tujuh ini menyebut sikit masalah-masalah mereka. Depan bawah ini. <coughs> bawah Tafsih. Tafsih at-terbawil. Al-Quran Kari. Anwar bas Tafsih at-terbawil. Tafsih yang diambil agak aspek terbihan dan juga ambil daripada internet apa namanya saya boleh cari internet semalam mudik dengan sebutkan mereka lepas pada nini, lepas pada ceramah ni, lepas pada kuliah seperti ini, ada dua kau lagi yang pertama yang kita pakai ramah-ramah untuk permintaan kita, permohonan kita kepada kajian pusat supaya beri petroleum gas ni kita disekolahkan minta dipercepatkan Bendanya ni ndak hok kita, tak hoki yo kita. Hidup perang, dia duduk perang, nanti ndak berani kau Kita pun nak boleh juga, boh kita. Matarul Nabi kata orang kaya bila pindah zalim, wa dhulmu dhumatu yaumil qiyamah. Zalim zalim nak gelap. Akhirat lu gelap. Umum kita kalau pada padanlah pun mana gelap. Bila gelap umur kita pun tak jumpa cari pintu Walaupun umur kita je kecil bahan besar Tak jumpa cari pintu tak, tak bukti, eh. Itu umur kita Apa kata bila umur Kalau lagi gelap Kalau lagi susah Daripada masyarakat gelap juga Jadi benda begini Kita nak tahu oh, minta Allah-Minta Allah-Minta Allah-Minta Allah, Allah Bitu nanti hadut dua orang-minta -orang, Dia amat perhormat dia. diri Dia berhenti Bari orang-orang ini kena beri Orang tak minta kena beri Sebab kita kata buta Duit orang tak payah tuan dia minta, kita kena pergi. Hutang wajib dibayar walaupun tidak diminta. Jadi benda ni bagi kita di tanggiri, bapaknya sudah punya bapak. Jadi bapak ada kuliah ini kita pakai pada orang belakang. Akhir ini, yang keluarnya adalah nak sambung tabung masjid tujuh dan juga tabung anak-anak palestin. Upoannya anak-anak Palestin yang maju di Malaysia ni aman. Dermo dermo kita pun tu kita tak sana Kita buyuh pada anak-anak Palestin yang belajar di Malaysia. Kau ingkisana tak tahu jatuh tanganya siapa jatuh tanganya ugue, aku jatuh tanganya boyo, aku Jadi baiklah kita beli tanganya ugue. Pak anak-anak anak-anak jatuh Palestin yang belajar di Malaysia dapat. Insya Allah pahala kelantai. Muka tengah beli Palestin pun ada pahala dia bikmun kok kepada dia balik kapung-kapung tu kepada dia kaya di akhirat insyaallah aljannah baiklah kita baca a'udzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alladziina yahmiluun al'arsya wa man hawlahu yusabbihuuna rabbih ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم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 وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ وقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم صلى الله عليه وسلم أيضا غافر أيات أيات الجن سام بي فالعيات اسم الله Aladin yang Aladin yang memudahkan arsh, sejada mereka yang memikul arsh, dan yang mengelilinginya juga mereka mereka lain yang dikelilingi arsh. Atap dikelilingi Allah, yang terus berpuji kejayaan mereka mereka yang memikul arsh dan juga mereka mereka lain yang dikelilingi kelainan, kejayaan mereka bertasebuh, sampai memuji Tuhan mereka. Wayuk minun nabi. Dia mengatakan penuh keyakinan dengan Allah. Uya stafiruna indalina aman. Dia kerja mereka juga minta ampun untuk awam yang mukmin. Kita yang mukmin termasuk di bawah doa mereka. Mereka itu apa? Rabbana wa hidhakan kata mereka. Wasaidakul shayyidin rahmat dan wa inna rahmatmu begitu kadim luas kasih ke, kepada kami dan ilmu mu juga begitu meluas atas kenapa kalau baukan yang dari Nadar oleh itu kata tolonglah ampun dosa orang yang berdosa, walaupun sebilakah dan orang yang mengikuti jalan kamu dan engkau wakil mazhab al jahil ya Allah tolonglah kamu mereka tidak azab mereka jahil. Rabbana wa adakiluhum kami kata mereka jurang adakiluhum wa adakiluhum untuk dapatmu masuk mereka jannah tiada ni, dalam syurga ada. Allah Tiwaatahu. Ya kamu mereka selama ini. Wamang salhamin ahae. Selain pada mereka aku mintak kami minta supaya kamu masuklah syurga. Kami minta juga supaya ibu bapa mereka yang soleh, wazwajim, suami isteri mereka yang soleh, waduriyatim dan anak cucu mereka duriyatim syurga sama. Inna ka antal Aziz al Hakim. Karena Muay Allah tuheng jemaah, jemaah mulya, lagi mahu bijasannya. Wakihi musyairad, Ya Allah, tolong perlukan, tolong bapaaskan mereka itu depan semuanya kejahatan. Waminsubman tapi musyairad, di mana mana way kamu perlukan syiar kepada mereka kejahatan, jauh pada itu. Maka tuhahendah, maka sungguhnya baki kamu birahmat pada mereka, kamu sihat pada mereka. Inilah kata Allah. Inilah kejayaan yang mengusah. dah yang luar biasa. Salah Allah. Perhatian ini sekalian. mulia-mulia sekali masalah mereka. Mereka. Satu makhluk yang. Disebut oleh Allah kali-kali. Termasuk di bawah. Apa namanya. Iman kita kita sebagai warislam diwajib beriman beberapa perkara beriman makna yakin kita kena yakin mereka ni ada dia tak nampak tengok mereka iblis ni makhluk dia ada dan Tuhan tak beri pada kita mata kita tengok Dengan antara dunia ni banyak benda yang kita tak nampak tengok benar ada sah ialah apa namanya ni Leterik Leterik bagi ada Sampai mati oh, Kalau kal, bukan leterik Tapi Tema tak ada Upa putih Hitam Kau berdui Kau leci Kau Gumbar Tak nampaknya Benda ada Leterik ni Bubur di makrofon Dia mengal Bila kita tertutup Dia berarti Agit bagi yang leterik Ini ada Bubur di makrofon Dia mengal Bubur dalam di lampu Dia curup Bubur di syarikat Dia panas Kemudian pilih sejuk di beku air Alkitab bahagian ini ada Namanya letrik Tapi nak, nak tengok tak ada Orang kapung tak nampak tengok Cikgu yang mengajar letrik itu tak nampak tengok Jadi kalau benda depan mata kita ni Ada benda yang tak nampak tengok Pelik tak apa? kalau Allah Ta'ala kata Mereka ada tapi tak ada tengok Jini pilih, ada Tak nampak tengok Bahkanlah tubuh kita ada nafsu tubuh kita ni ada nafsu dan dalam tubuh tiap-tiap manusia ni ada benda apa yang tak nampak dengan iaitu nafsu jadi boleh yang menikah black card kena yakin ada karena Allah Allah sendiri sebab apa namanya black card ada <tuh> baki lagi ah ha, dalam banyak-banyak black card ni dia panggil hamalah tulah arsyi Hamalah, hamalah jamu pada hamil, hamalah yahmilu, bahawa hamil, hamil kalau suami dia panggil hamil, yang membawa. Kalau isteri disebut hamalah, dipanggil jamu. Belakak dalam banyak banyak kejadian, megu aras, aras diri itu kenapa pula Aras diri ini disebut-sebutnya. Kalau kalau manusia, kalau manusia orang panggil sebuah anjung, sebuah besar, dia ada kursi kusikah begini. Kita panggil apa namanya? singgasana. Kalau raja kita panggil singgasana. Dan kalau orang bersauf-sauf kaya-kaya tu, mulia, kursi atau sebuah kursi kita kat Kita ada kuda, ada kursi, ada kursi, berapa sofa, apa-apa gitu. Pastu ada singgasana. Mengikut keadaan eh, orang yang tarah orang yang mampu pusi dia pun. Maham-maham. Kalau raja, singgah sana. Raja Melayu, raja Inggeris, raja mana pun ada singgah sana Allah Allah juga ada singgah sana. Tapi, dia baginya arash. Benda apa arash ni, kita nak sebut tak boleh. Kita hanya boleh sebut arash ini ada. Dengan sebab bagaian ibadah haib, dan tidak tahu kepada kita. Benda-benda, maka kita hanya boleh cakap sekadar mana hok yang ada dalam kitab. Apa dalam Quran dan hadis. Sebanyak mana hok hadis sebut, hadis tersebut sangat sudah. Sebanyak sebanyak mana Quran sebut, tersebut sangat Kalau lebih lagi, akhirnya kita panah-panah menyebut bagi hok yang kita sendiri. Tak jelas. Itu kata dia. Kita hmm, masuk di bawah. Ra'il inna rabbaka al-rahman allazi istawa fi mustawa al-'arsyi inni wajadtu mu'addatan min quwwatin bi-ghulsin wala hafi tunaba'i ayyukum ya'ti bi'arsyiha nakiru la'arsha wa lamma ja'at qila ha kadha 'ashu wa rafa'a aba wa yada al quran 'allamtani ta'wil al lalu banya ayat ay al-quran yanjub bawwa 'arsyiha jadi belah mana arah Tuhan Wallah Kita tak boleh sebut Benar-benar begini Kecuali kita sebut sekadar mana yang terdapat dalam hadis Satu Yang kedua Arah Allah Ta'ala Belah mana boleh fikir arah Sedangkan boleh ikut Makhluk untuk kita juga Makhluk untuk kita juga Berapa orang Belahkan orang ikut ada ayat yang mengatakan empat orang. Okay? Ada ayat mengatakan apa yang, yang okay? Itu kita boleh sepuluh sekat tu je. Orang-orang okay, okay, yang belah mana, orang okay, yang belah mana. Ketuk mereka daripada. Kita kita baca cerita Nabi kita Muhammad SAW. Waktu balik daripada Gua Herat. Balikum. Waktu Nabi kita mula-mula terima wahi. Ikhraq Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terima wahi di Gua Herat. Dia ya, balik umum keadaan ketaguhnya Kerana dia didatangi oleh orang yang Dia, dia tak pernah tengok Lepas itu keadaan orang sorohnya dengan tubuhnya dia menyebabkan maksiat. Nabi Muhammad maksiat manusia kita juga Tebakkan orang sarak dia terganggu Tubuh badannya dia kocok. oh yang ketah Tapi tengok-tengok Jalan-jalan tu Bunyi suara Ya Muhammad Ya Muhammad Hei Muhammad Bunyi suara tu dah tak lapar Maka Nabi kita berhenti Tengok Tahu-tahu Jibra'i tunjuk rupu dia sikit Iaitu tunjuk kaki dia Kaki sikit itu pun gelap sebelah langit Gelap sebelah langit Tunduk balik kaki Jibra'i Gak kaki ke tumbuh so -so -so Besar tumbuh pada kaki Kaki kita, kaki ayah, kaki berapa pun Besar, besar itu pada kaki Jadi kalau setawa kaki itu tutup sebelah langit Sebelah Sebelah langit bola kepada kalbu juga. Dia buat itu di tubuh dia sendiri. Bakal clear junior. Ni masak kecil benda je. Jadi alim ulama kita sebut dalam hadis sebut. Mereka tanya, nak apa nama ni? Talaqlaqtukum bihamdi 'Arsy. Allah waktu Allah Taala buat mereka buat membekuk arah ni, Allah Taala sebut pada dia, pada mereka ni, khalaqtukum bihamdi dihamdi 'Arsy. Aku beriman ni kem dia ni untuk piku arah. Qul kaifa ya'budu ash-shakku wa ar-rabbul tuan kami piku arahmu sedangkan kamu ni rabbul alamin. Tuan yang mengetahui semua alam. Allah nampak tengok alam, tak nampak tengok depa kedun Allah. Tak belau ni hak fizikal ni pun masih lagi ketemu ni hak baru-baru boleh ada di Dai na piku lagu mani aku makhluk cipt mung tuha ya humsa Ar-Rahman juga itu tulang. Orang-orang besar. Kala. Kulu subhan subhanallah wabihamdi. Fahmin. Tuan yang kata gini mudah kan. Ya? Membaca. Subhanallah wabihamdi. Membaca. Subhanallah wabihamdi. Maksudnya Allah. Tuan yang pujinya. Yang menyebabkan kata waktu. Baca. Pasal pahullah wabihamdi. Orang yang melihat kat situ. Baca subhanallah wabihamdi. Dan dia juga pikir. Ya'an. Aqra'unullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu, itu satu daripada cara bagi memuduhkan kita bahawa mereka makhluk nak fikir ar arah. Arah besar pada dia. Moga Tuhan sendiri itu besar pada dia. Bila besar pada dia, arah ar itu sudah lebih besar lagi. Maka nak fikir lagi mana? Oh, itu yang kata. Bagi jantih, aku ajak aku Subhanallah bihamdulillah. Ya subhanallahu bihamdihi ta'ala dari ajaib Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kalimatan khafifatan lisan wa thaqilat mizan kalimatan khafifatan lisan la lisan thaqilat mizan dua kelima setiap nyebut tapi dia punya nilai Itu sekali bulan dia pergi dengan syurga di akhirat iaitu subhanallahu bihamdihi subhanallahu alazim kalau boleh amal Ini Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Tak mengapa lagi sepatutnya Astaghfirullah Jom baca sekali Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Astaghfirullah. Baca belab jalan Baca belab duduk Baca di atas masjid Baca atas kedai Baca di jabat Leb-leb jalan Cukup muda Kita tak yang buah Tak baca Nak baca nanti tunggu bisul itu satu budaya saleh. Kita boleh baca zikir-zikir begini walaupun sambil jalan. Kalau kita ada jual, mentala mari orang beli barang kita, allah Alhamdulillah, subhanallah, rabbil 'alamin, Allahu Dia punya usia dia terlalu besar nilai di akhirat dia. Dia tadi, kerja kita di muka dunia ni di antaranya kena ingat akhirat. Sebab kita learn ketika tu, kita buat kerja ingat tu. Kita buat learn ingat waktu tu. Cedung kalau nak meneguh ingat Orang Melayu panggil buat bekas tua Budak-budak dadah ni kita tak memikir tua Dia keluar kira seronok leh Akhirnya dia naik mata kering habis tua Kita tak ingat zaman tua dia Kalau dia memikir zaman tua dia dia, dia tak judi Dia tak dadah Dia tak meropok Dia tak menyamu Kerana barangnya bahaya Untuk dia waktu tua Tersakit waktu, waktu akhirat Dan Sekarang lagi jembe atau tu amna yu sikit-sikit waktu tua sikit-sikit bukan tua coba boski buat beka akhirat tersebut kata tua beka akhirat kalau bekas kat tua ya, dia akhirat ada buka, tak sekit -sekit wabka sekit -sekit wabka akhirat ada beka apa-apa gini di sikit kata tua sikit kata tua akhiratnya dah macam jadi coba hubuh perkataan sikit daripada beka tua beka akhirat ditanam sgep ini beka akhirat bin musaikor beka akhirat dengan calon lagu itu, beringat kita, duit yang kita beli tanam, kalau sesuatu yang oh, duit, haram. Kalau oh, kita buat umum baik, beli kereta baik, beli minyak kereta baik, beli makan baik, semua dua bekal akhirat. Terus saya kata bekal. Kalau bekal itu, beli beli kereta yang juga haram, boleh naik juga. Cuma bekal itu. Tapi bila hapi masuk kubuh, tak ada apa-apa pun. Cuba ajar diri kita, kubuh kata-kata. Eh? Hasil dapat kubuh minda kita for learn, Alhamdulillah tengok kaitan yang lain buat jalan selamat ramadan, menyambut ramadan. tak ada bunyi dah selamat air jam yang kita sisi selamat gaya selamat gaya tak ada bunyi Ramadhan learn tak ada yang bertukar kerana kita usaha untuk menunggu untuk menunggu untuk halafah untuk menunggu ramadan, ramadan, ramadan. Akhirnya Ramadhan akhir tak ada bunyi selamat gaya bukan selamat ramadan. kerana gaya tu juga kawasan nak makan no? suka air no no gaya kita ni sekali hari dah malah gaya daripada mawaris pagi subuh oh, dan pagi subuh pun dia suka maksud suhu pagi lah gaya kalau kita ada gaya juga itu kita kita tak pasal-pasal jadi ubah media kita jadi supuh supuh subuh di waktu Tuhan sebut dalam Al-Quran subuh Pak Subuh dan Nabi Muhammad salam. jadi masalah buka tua ni kalau boleh boleh sebutnya ya? tapi nak boleh ke, nak boleh ke sebuah bari ya? lama lah Pawa kapu, tapi esok bakak susu, week dia janji tanya. Tak rasa Aldo ni sebab besok dah bakak susu dah takut sudah duduk kalau tak ada sifat. Kemudian, An Nabi An An Jabriy An Nizalillah Alaihi An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Uzinali An Wuhdita An Malaikin Malaikatillah Min Hamadil Aashir adanna bain ashahmah udhni ila aatiqi laqatihi mashirata sab'atin sama'a dimati'an so'al sab'ana majadir bin Abdullah radhiyallahu anhu kataya satu hari nabi subuh dalam ceramah dia dia kata aku diberi izin oleh Allah untuk aku bercakap dengan satu jenis lelaki dalam dalam banyak-banyak lelaki Allah Taala ni aku sebut so lelaki iaitu lelaki hobi ku aratuh besar kecil kata dia antara cuping telinga nak sapa ke tegak dia jalannya setuju satu tahun Cuping telinga kita nak sapa ke bawah ni. kalau kita ukur jari 4 jari ha? kalau orang tukar jari-jari 5 jari ni cuping telinga blackout yang berikut arah ni. daripada cuping telinga dia nak sapa ke bawah ni, jalan tujuan satu tahun para kita terasa kita bertemu benda baru bila kita baca baca hadis kita otak jadi bongkok tidak yum tidak ko lama ke kita dah tengok orang ni sebab sawer tu pin telinga ke ba bau ni pukul lima jari empat jari anda dak makhluk tuhan yang punya kuasa tak boleh tutup telinga dia dengan kepala bau ni 700 tahun jalan Tujuh 700 tahun jalan orang nak naik pulau ni nak kapas seperti nak bibita merih laut bumi batu gulan pantai bibita merih dia kata kalau naik staf daripada umur 15 tahun pasak bulan. daripada bulan naik ke tarik tarik ke merih tiga generasi tiga generasi tak jauh mana, dari generasi itu kal satu generasi ketika ni 50 tahun, maka ketika 15 atau 50 tahun. Ini tujuh tahun. Ada tu makhluk banyak begitu sekali besar. termasuklah akhlsnya mereka mikuh arah apa, mikuh arah kos apa. Dan diantara doa Nabi saw. Dalam banyak banyak doa Nabi belum subuh, maka cerita kali tujuh Allah mai ini ushiru wa ushiru hamdan ta'shkur wa malaikata al-muqarrabin annaka anta Allahu ahad al-hadd al-fadl samad alladhi lam yalid wa lam yuladaka rabbik kulluhu quddan as'aluka an tusalli ala muhammadin sallallahu alaihi wa an tarfudhu al-madh wa an hu an wa an itu aku meminta menjadi saksi aku bahwa ini ushiru ka aku dia juga aku minta malaikat mendakat ha jaga arahmu jadi saksi aku pemalaikat yang mukarrabin dia juga aku nak minta melaka-melaka mus dulu langit bumi baruk apa-apa yang tentu baru aku nak wayak kamu aku sampai jadi saksi lah baru annaka allahu wahdhum mutahayyus tidak tidak banya ini untuk nak no, yak nak no, seru jamaah di dalam masalah tauhid jangan syirik tuhan hendak kita puji seloja jangan jadi allah butuh kita fitih butuh kita orang yang butuh kita Anak-bini pun Tuhan kita. Kita rela tak semuanya asalkan boleh piti. Relo rasuah asalkan boleh piti. Alhamdulillah Tuhan ada buat apa Allah ke Tuhan ada apa-apa. Piti pun Tuhan ada apa-apa. Saing, gapur, Tuhan ada apa Tuhan ada apa juga. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sebut, Ya Allah aku nak minta menjadi saksi. Bersama dengan melakuk-melakuk yang mengikut arahmu, minta jadi saksi juga. Dia semua melakuk-melakuk yang rapat-rapat denganmu, Taksi bawa akunya kubawa mum soh ada aluah ada sama so dia tunggal so satu lain so lain pengajian laju dalam pengajian laju kita kita tunggu kita ajar tuhan ada kata satu kena kata so satu ni bulir wo tinggok pak kan sebut satu dia ada regu so wo tinggok pak ni tapi kan sebut so dia mati sekat tu ya So So Tak ada tak rugunya Seperti Jumaat hari ni Kata orang yang dia panggil Palingat Jumaat yatim, Jumaat hari ni Jumaat ayatim Bagaimana Anak-anak yang, yang tak ada makhluk? Jumaat ni pun Bahasa Ramadhan Bahaya yatim, Tak ada lah Jumaat Ramadhan Raya Jadi Apa nama ni ia ya, pentingnya Allah, ya, Nabi ajar pada kita Biar Tauhid ni Benar-benar bertauhid Tauhid Al-Quran saya panggil bertauhid Tauhid sikit Tauhid-tauhid ni bertauhid asal Biar mu ni benar-benar yakin ya, Tuhan Tidak dua tiga Jadi sebab tu Dalam banyak-banyak orang, orang Nabi Allahumma ini ushiruka Wa ushiru amal ta'usika Wa malaikatamu qarrabim Wa anaka antallahu Wahidul ahadul fadlus saman Al-wahid mana satu? Al-ahad maksud so, al fardu itu tunggal. So, satu dongak. Botiga empat bahasa Melayu tu, siapa disebut dalam bahasa Arab? Betul kau tidak terjuma Melayu dia bahasa Arab tu. Biar dulu, tapi yang pentingnya Nabi dah ajar pada kita, Tuhan ni kelas yakin usul. So. Orang pitih mah, kalau kau benda kau nampak macam betul, tinggal lah Tolong. Pitih tak mana banyak sekalipun, kau tak kena kenal orang salah buat. Sahuh Aw oh, nak rasuah ko, nak ugu ko, nak gampuh dia yang mubilah, mu mati aku, aku mati. Cembunya aku mati, mu mati. Oh, Macam tu. Biar biar kita yang dengan Tuhan. Sekalipun aku haknya di pelak mana berat sekali aku beritahu mu, kerana Tuhan saudara Allah. Oh, jadi Nabi tak dimito. Mito Allah, Tuhu, sah paslawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nop sah paslawat Nabi Muhammad ni tak ugu kita. Nabi Muhammad ni nabi, tak ada kita nak sahawat Nabi. Kita bertanya tuhan, Allahumma صلِّ على محمد, Allahumma صلِّ على محمد. Ini tuhan aku bertanya, untuk entah nasab aku pada nabi Muhammad. Selawak. Kita di tahun dua kan jangan sedih. Nabi bahasa punya jahil. Ia nasab aku nabi itu tar taraf nafkah itu. Kena buka yang tuhan dulu. Allahumma صلِّ على محمد. Dia tajuk, sunnah itu Muhammad tajuk, sunnah itu Muhammad. Aku nasab ada Muhammad. Dia tajuk. Kalau kata juga tu apa yang kau hajar? Tarahmu nak kisah salam Nabi. Bukan, ya? Mau tak, mau. Kena petali ngatuh. Ya Allah. Aku nak salam Nabi. Aku sendiri tak padai lah, mulut aku. Mulut aku penuh dengan perkataan berdosa. Penuh dengan minuman berdosa. Penuh dengan makan berdosa. Macam-macam perkara. Jadi mulut aku. Pergi kotor. Eh, nak nak salam ke Nabi Muhammad. Tak padai. Ya Allah. Aku dah minta umum Tuhan. Tolong sapa salam aku. Nabi Muhammad SAW begitu sekali seninya ajaran agama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tolong Islam dan kita ini labna la, la, la. ya perlu kita fikir bersama khususnya di akhir-akhir pemotajak -akhir ya kergunya Ani minyak bakul Allah anu Rasulullah SAW keluar jaga ashabi. Fakal mana dia maklum? Kauu kita makna naskhulabana dan terpakar fi alam Satu hari amullah minyak bakul Rasulullah SAW keluar keluar umum dia. Dia bukan ngasobat sabar dia. Nabi tanya mana dia Apa punca dia bagi kamu beprogram gamanya? Kauu kita makna naskhulabana. Kami program gamanya nak musa kita dan panggil buat usaha. Berhimpung. Nak mengingati tuhan. Karena Allah tak nampak tengok. Allah tak nampak tengok. Nak jam tubuh tak boleh. Nak tengok mata tak boleh. Nak dengar suara tak boleh. Nak hidu bau tak boleh. Nak pecah dengan dia tak boleh. Lepas kalau kita tak pakat psikir. Tak pakat sebut Tak pakat bincang. Tak pakat bahasa bahawa apa. Boleh jadi kita tukar. Maka kami ramai ramai ni. katanya yang Allah nak bawa. Kami berhimpung untuk mengingati Allah. Orang ni sebut lagu ni, ayat pun lagu tu nyebak kan. Jiwa kita, kalbu kita make lapak, make sayang. Kok jenis sayang, kita sayang. Kok jenis gerum, kita gerum. Bukan Allah ni ada dua perkara, bapak tinggih. Dia ada al-Jaman wal-Jalal. Sifat khomeng, sifat gerum. Sifat khomeng dia sebab dia pegau kita paling pun tahu. Pas mati, dia dia bawa kita. Syurga tak. Tak mati mati nicon jenis. Jenis gotosuba macam ni kan. Jenis makan dan jenis minuman dan jenis gini, ojakkan jenis orang penting Jenis segala jenis. Benda manusia tu ada dakot dan lebih lagi. Ma la'adatul ibadiy salihin, ma la'a'iray, wala qadum syamilah, wala fatra ala qalbi bashar. Aku cadang Muhammad wa yaq pada hamba-hamba yang soleh, adatul salihin, aku cadang itu untuk hamba untuk nak untuk nak layani ni hamba-hamba yang soleh ni. Benda waktu mata dia tak bagi tengok. Mana? Walaupun suami abno suara sedap, kau tengok tak aja dengar. Lebih pada muzik, lebih pada apa lagi? Wala khat'a aqlul bashar. Dan hati tu dia tak di cinta. Kau hati perut tak aja terlikat, tak, tak aja terintas dah dia aku cakap. Kau mata dia tak bagi tengok, aku cakap. Kau dia tengok dia suara comel ni, benar-benar. Aku cakap. jadi benda gini kalau ada pakat wayah mereka kita Gampang sama dengan Tuhan Kau pasal gerung-gerung Tuhan tak terimbulkan aku Tak timbul saya Saya tuan? Tuhan mudah kita masih berjumpa Sebab itulah kami beribu ramai-ramai Dan sepakat sekarang Kalau boleh kan Kita Biar cakap Bagaimana buah Bagaimana masyarakat Bagaimana Yang impah Daripada sebutkan Allah SWT Kemarin Ada masyarakat sekurah luar biasa jadi ambo waktu buka masyarakat ni sama kata parahamin semua tuan-tuan semua jadi yang berhormat kita lagi di maka akhir kita lagi di maka akhir Ramadhan Negeri Kelantan sejak dari tahun 90 kita tegak tak Islam membangun sama Islam ekonominya sosialnya budaya apa namanya mentalit, mentik atas Islam semampu kita walaupun begitu tak berapa cukup ilmu tak berapa cukup tenaga tapi kita buat pada padan yang gaya itu kita ada duit banyak nih. kita ada kemampuan pegawai banyak nih. kita ada pemegi macam ni kita buat jadi mudah-mudahan ambas buku ada, ambas mitok pegawai peniniti usaha rekod mudah-mudahan usaha kita sepanjang-panjang orang-orang tahun ini tahun apa ada dia start pada tahun 90 mitok Allah tak ada rekod dalam buk dia daripada masa benda tu ada untuk kita kita kawasan ni menam nak pembah nya berislam tentu boleh pandang nya boleh halau buat sokopas macam demo kalau dia, dia mengesek kubur ke cek kubur boleh pandang boleh pandang itu ke ya bawa cecak kau salah boleh pandang tu ini Bawa aka Bawa power emoh hedik dah benda tanya tegak islam dan ekonomi dia menyebut semua mula-mula ke jawat masuk jawat Amba panggil menawar keuangan negeri. Tak salah Amba. Tengok katanya. Datuk Razak. Katanya. Eh, datuk Yusuf. Gitu lah. Datuk. Sebanyak mana duit kekerjaan. Kerana-kerana. Ia duduk selerok dalam bank peribok. Tarik lah. Tarik lah. Kau letaklah sebuah bank. Itu bank Islam. Tengok tu. Nasib baik Amba. banknya Islam ada tu. Allah. Kalau tak ada lagi. Nak buat nak tahu. Tengok dia Amba yang mari jadi keribu sana. Tengok. Bank Islam ada tu. Muncul walaupun orang-orang ingat belajar di Azhar lagi dari segi ekonominya, tak boleh kita letak duit kita jelas tepat tak boleh, dia panggil apa one basket tak telur, sebuah raga dia kena letak tak letak sebuah raga pecah, tu hal lain selama tadi jadi, duit ni dari segi ek Kewari, ekonomi, aeropoint, tak boleh kita letak letak sebuah bank, letak sebuah bank letak sebuah bank, letak sebuah bank, bank letak kita, kalau untuk wajikah belakang, letak tak belakang, tak boleh letak berjika tepat betul juga tapi yeah. sebab tak ada tak ada band irish lah tiket tu nak apa betul nak pakat, pakat rajut semua benda jamani Jepang mak jupang 13 orang bapo nak nego ko nak nego macam mana kami kalau apa namanya itu guru tarik semua duit kerja pergi pandu pebegam orang tu bercakap orang ni bercakap orang tu bercakap mari bercakap Akhir kata, dikambil, dah, aku sedia Di kata dia kau nak boleh bercakap gua mentoi wong kalau baca qalla wa ahallallahu al-bai'a wa Allah Allah wa jawab al-bai'a beli mu nak duit mu 1 ringgit nak tambah 2 ringgit Tambah 10 ringgit nak berniaga boleh duit 1 ringgit nak tambah 2 ringgit jadi 3 ringgit jadi 5 ringgit nak yo nego tak boleh Tapi duit 1 ringgit nak tambah 2 belas ribu tak boleh daripada kata boleh aku benda Allah wa halallahu ogem ngaji bahasa Arab, syair Arab. Dia boleh katahu ahlaltul bai'a wa, ahlaltu ah, wa haramtu riba. Guna dhomir. Dhomir makna apa? Uh, ganti nama second process. Tuhan bersebut wa ahlaltul bai'a wa, ahlaltu ah, wa haramtu riba. Aku menghalalkan jual beli, aku mengharamkan riba. Tapi Allah Taala tidak guna ganti nama second process. Bukan dia boleh susah. Wa ahlallahu Aku yang bernama Allah. Hal akan jual beli. Dan aku yang bernama Allah juga haram. Eh, bu. Kita nak buat apa-apa lagi? Kalau piti-piti kita. Umbi kita, tu pun kita je buat. Dia tak nak. Susu getuh kita, kita je buat. Buah sawit pun kita je lakuk. Padi pun kita waktu biasa. Tak payah tuhan, Tak apa. Lah. Tapi selagi kita menupai. Hal itu kita menupai. Menupai. terjadi Allah. Boleh Tapi dia wanya. Boleh di duit. Kenapa dia wanya? Allah. Pak mubah. boleh muh jua sawit kenapa dia buat butir sawit Allah muh jua gau ke lagu muh gaji akan gaji yang ke apa dengan butir mata tengok kereta tangan gaul semi tangan pun tangan pun tidak umur buat haq ta'ala buat butir mata otak dan pala putir tak tuan buat lepas berada mana muh nak panah-panah muh nak panah-panah ni lah muh buat bomil lain dia buat bomil lain buat tarikh lain Jadi, sini dia selalik dia buat aku I am God Almighty God apa lah pula selagi muh tak tengok lagu tu saya macam sayang mula tuan Oh. kita ada kelangganan apa pika buat derah hudu derah hudu kita buat mula-mula tu dia nganin oh kita nantan Islam mana bawa tawa hudu dia kata menantan ni aku buat sumber buat-buat bukan buat tukgu pondok ya tukgu pondok pada apa nama ni pesarah pesarah pasti Allah rahman syekhul kuliah Syekh Ibrahim, Ibrahim apa? Amat Ibrahim. Eh? Amat Ibrahim. Amak Ibrahim ni yang syekhul kuliah? Ada kuliah, ada kursi khas untuk dia, syekhul kuliah. Dia yang mari kali-kali dekat kelas. Kita habis duit dekat 200,000 ke habaq, sampai kasut be hotel 200,000 tu, ribu 200, Itu rekod ada. Tiba-tiba bila buat baik tak boleh, tak, tak apa-apalah. Akharat kamu jawab. Abdi pas dah. Dan entah ayat kelas masuk sampai susah dah pas. Ambo selesai sudah lepas. Raya, kata, apo kau tanya apa ni adik? untuk buat hudud. Ambo buat dah itu hak tapi ni mungkin tak tak betul. Ambo kata bersama mati belakang juga. Sat Doktor mati juga sebab korokapun. sedap kita diulah Islam sedap Kepala kau leluh an sana curi sini dok yo yo tu demuk tak sempat tangki cuba kelak tangan tak boleh-boleh boleh lift pada bola tapi kudung, kudung. Orang. dia kena kudung tak siap godang itu ini dekat boga polis polis 10 orang jaga rasib wala guna tak ada akhir selepas dekat like dekat gitu atas dunia ikut emong gila gil tak bau ah ah ya. mau ingat lagilah satu masa amuh gi cam di dan mu acak ya, kali tu buat kota am ni mau bertawar tu am tengah syam sekat leher yeah. ni kau nak masuk masuk lubang ni peti kau masuk lubang habis kok jomnya ke am tengah syam tengah ni kalau boleh gaya buh masuk dan, jadi masuk lubang jadi potiku kedah kita juga sekat am tengah syam ingat lagi kau tu tak ada habis aja orang okay, dalam mana kuasa kau okay. orang tak sepatutnya ada jadi kita buat cara ni kita sedar bahawa kita ni orang okay. nelayanstroman Kemudian Isa pitu pula. Unbelievable. Qala ha. an atai nisa'i. Ah, wa qala la ukhbirukum. Ah, jadi Nabi satanyo orang Dia demo buat agama, jawab sahabat seorang Nabi, kami beribung agama untuk mengingati Allah dan untuk berfikir bagaimana kebesaran Allah supaya kolbu kami jadi khusyuk kepada Allah. Dia merasa hina kepada Rasulullah. Baik, Nabi kata Allah, "Ukhbirukum bi ba'd azamati." Mau kata, "Mengaku nak royak kamu sebahagian daripada kebesaran mereka." Besaren Allah. "Qulna ya bala Rasulullah." Tak mau, tak mau, tak mau buat. "Qulna benar ya Rasul, kami boleh royak tu." Itu daripada kebesaran Allah. Qala inna malaka rahmatul 'ashiy, qala wasafirin. Zawiyat di Zawiyat Jabal Ashir. Alah Kahili, Qad Marakatatu, Qad Adz Subla, Umar perosunis semai sahaja hmm. Ada seorang mereka daripada daripada yang menguara tadi, nama dia Israfil Dia kata dia bergerak di bergerak arah, dan arah buat apa tu dia? Tapuk kaki dia ter terproses di bumi tapak bawah. Ini, terpuk kaki dia duduk bumi bawah, ketika-ketika jeluh lah kalau kita berjalan dalam pasir jalan yang selut lembek dengan sebab tubuh kita besar kita jalan yang tepat lembek terjeruh tangan kita kaki kita masuk dalam anak kerana tubuh kita berat dan sedut lembek tak daya nak nak, nak petah begitu juga mereka yang punya besarnya kaki dia je terjeruh dalam buruk bumi namanya israfil dan pala dia di langit ketujuh, tujuh. Pada langit ketujuh tujuh, kaki terpusat dalam puhumi. Ini satu daripada makhluk Tuhan Muntabarakat. Ini benar-benar begini kita, kita terdengar, kita mengeluh hanya. Allah, kecilnya tubuh aku, kali selanjutnya bersih dia, melainkan boleh mati hari. Tak ada lagi melainkan tendang, tak ada lagi melainkan buat apa. Melainkan bersih dia. balik boh kan dalam hendak berhadap Hmm. Kemudian, azannya dah hmm. habis. Kalau, hamil tak sedamanya. Mereka yang meku arah ni adalah apa? Yang tajawab, yang tajawab hazin rakif. masa itu sahau nyau bersol. Solo mereka sahau nyau dalam bentuk hazin. Solo bukannya pokok itu us. Solo hazin-hazin mana agusinya? Bagaimana agusin? Maksud agus itu. Cucu tak balik, kita ingat Mana beri suara dia Dia bercakap mama, nara, mama aku tak balik lagi Kelak lah, ke bulan ni Jadi cara dia belah Cara dia Risau tu kita boleh cek Orang tua ni rusing anak dia tak balik gelap Dan cucu tak balik lagi Ambil tu juga suara mereka Dia kata apa Subhanaka Subhanaka bihamdika Ala hilmika ba'la ba ilmika Pak Dia mereka suara dengan apa Pak orang tu sebut begini. Subhanaka bihamdika Ala hilmika ba'ta ilmika Ma'asukilamu ya Allah Seretua dengan puji padamu Di atas lemuh lembutmu Walaupun kamu tahu manusia wak Suasa Warba'atub yang puluh Ada empat lain lagi bunyi Sebut begini pulak Subhanakur bihamdika Ala akhika ba'ta kudratika Ya Allah Ma'asukimu Dan seretua dengan mu, Kerana kamu ma'ah da'sore Walaupun kamu kuasa penuh untuk tidak Ini sebut temdak empat orang kok-kok empat orang sebut subhanaka wa bihamdika ala hilmika ba'da ilmika empat orang lagi itu sebut subhanaka wa bihamdika ala 'abdika ba'da hudutika orang seorang tu belah kerana Tuhan ni hilm hilm kita panggil lembutku walaupun Tuhan tahu kita ni bukan naujo pada pada dia lanjuk kita tak menyengat seorang apa tak tapi dengan sebab Tuhan ni bersifat lembut-lembut sianlah maka dia ok oh. dia ok oh. dia tunggu takut-takut kita nak tabak takut kita nak tabak kita panggil dia dulu balasannya so ya keruanya subhanallah ya empat orang lagi dia pergi subhanaka wa bihamdika ala afika ba'da intidaka al ya allah mung apa nama nimum ah pada orang berdosa walaupun mum boleh mampu ditedu baca kita kampung kalau wak kita kita nak tindak boleh. Mungkin kita nakut warga, kita nakut warga, tapi kita tak kerti. Buat tak kerti itu bukan kan takut beliau tak. Kerana kita kesian dia. Kalau ma'ala, kadang-kadang kita buat dosa, dia sepatutnya turun lalu. Malah. Tapi kadang-kadang dia, lo, senyala. Dia tak pernah main. Dia bukan nak koreasi yang malam bagi kita. Tapi dia hidup sekepaktu. Ini hmm. orang panggil bukan kan? Tuhan tak tahu bukan kerana Tuhan gelung dia buat dia oksa tapi Tuhan tahu Tuhan ada kudrat kuasa penuh tapi dia buat lagu tu kenapa afikan kerana mun suka maaf pada suka maaf maaf tak turun lalu bala tapi dia ambil dia dia dia dia punya tindakan dia ambil tindakan apa dengan tidak tak ada kita tabak ini bahaya apa nama ni inna allaha yuhmil wala inna allaha yuhmin wala yum inna allaha yuhmil wala yuhmin inna allaha yuhmil wala yuh wala yum inna allaha yuhmil wala yuhmin Allah taala dia cuq tali tapi dia tidak ada cuq tali apa kata-kata gap kita payo kambing kita payo biri kita tunggu je betul-betul kita cuq tali cuq tali ni dia duk fikir apa tu ada situ tapi, bila beri sapah dekat Padi orang, dia senyum Senyum dekat-dekat dia, terbalik Kewen, beri, apa-apa ke diri Al-Tah'ala ni, dia cuk kali kita Tapi cuk punya cuk Kadang-kadangnya, dia, dia ke hati kita Dia kata dia ni Rumah dia, dia dekat surah Orang pensuk masuk pun, tak pergi sekali habuk Rumah dia dekat surah, orang duk mengajar Tak sekali habuk Tapi, ada masa Tuhan ni tengok Dia ni ada hati turut, kau nak ketawa Ketawa kalau ada hati buruk nak tabat atau pandanglah rasa alcu patut dia buka pintu hati untuk tabat. Tapi kalau kenapa tahu dia ni nak sanuk dia ni tak ada nak buat untuk nak tabat. Maka dia tabah Allah ala ketika itu Allah Taala kerah hati dia serupa batu yang menyembahkan Allah panggil. Hmm, kalau kim maya aja, itu bukan bayak. Apa air tawar kau dapat tak ada Kenapa? Karena, Karena kita sendiri usaha supaya hati kita ni kerah Baik tak dengan ngaji tak ada. Sebut syurga sebut serigot tak ada bahasa. Sebut ngaku tak ada berdua dia ni pakai, pakai, paksa satu lubang. Pakai tak perhajar dia berati dia dikehacat. Ini bahaya sahaja. Berati mana saya jadi batu kita sendiri tak tahu hati kita. Hati sekarat ini bahaya sahaja kalau kita tahu hati kita nak keras dah kita cepat-cepat taubat. Tak patut hutang orang kita bayar. Tak patut sembahyang, tak sembahyang kita pergi sembahyang kita bertobat, kita duduk kita berdakap. Dia kita buat sehari tu aku tak buat, tak bersih rumah tangga aku tak bersih, kita jual-jual harta benda kita, ambil apa ni duit hari tu daripada pada benda-benda kewajipan Kita kata Allah, buat lagu mana untuk buku, beribu juta-juta ama juta. buat rumah, duit-duit. Duit rasuah hidup takkan ya dia la tikko te demo turun tubi naik basikal tak tak seneng tak gati kita naik basikal tu tubi menengok tak gati, tak apa tapi depan ada tu bis salah ini tubi kena merukah pula jadi kau demo pandai tikko turun tubi ni apa nak ngati cepat-cepat sikit supaya laju naik dia la naik tubi ni tinduk turun tubi menengok pasal bila naik tubi la depan ni pula ah pula ah ho ah ani tak pandam pun Ambil tu Tika kita ambil tu but, nak butang peti haram. Butang butang duit banklah nak no, tu, butang bank. Bila mari bank rap, duduk lupa ni. Duit bank bukan duit mamak saud kan? Mamak Zimus Temeng, mana pencarum dekat betul orang pencarum. Akhirat kenapa akan tempat timu dapat akhirat. Kita sedak butang duit bank, tiba-tiba sampai kan? kata tang lah. syair. Jadi bank crash sudah. Dibes dia ceri di pada bodoh. Pemusul, oh, musel kadang-kadang mesti pakai ayam kita. Lawan no, musel ada pisang putih bau pisang anak-anak pisang cik wei nak pisang kita rela tak bagi pisang pada anak asalkan kita boleh berakat nak bagi musel bukan kita baik musel tau anak tu iyo nak musel tak bui bui tak dar berakat pakat musel bukan kena baik musel nak berakat musel musel tengok pisang gak tak bismillah makan ya tahu tak put kan mau jadi pisang okey dia juga orang itu ngatas maya ngab judi ngeresuah kaposono tapi bila siapa tanya Tuhan nak prakak dia mati tengah jalan kecelakaan ke jatuh lemah jatuh ngapa hutan cepet rebo lagi ngapa lagi resuah lagi ini urgan nak balik kapu muakhirah lah nak kita balik Tuhan Tuhan mana jadi qoli iko kita Empat hal ini semua ha. Ha. Ha. Ha. Jadi melaikat ni berdoa Cara dia berdoanya Melaikat ni pertama tasbeh dulu dia, Pada kita lah ni pun nak doa Jangan berdoa setuh lalu kita, Puji Tuhan Alhamdulillah Pertama dia tasbeh Tuhan Dia puji Dua dia puji Tuhan yang tujuan dia yakin lekak, kata tu dia yakin, kau kata, dia yakin. Kau kata tuan betul, yakin. Dia minta ampun pada orang yang beriman. Kita ni jangan jadi Islam saja, mesti jadi Muslim sama. Orang Melayu, Sabah, dia Islam. Cina kape, sudah hidup di bawah tu dia Islam. Cina kape, Islam, hmm, Islam, apa kepikah iman? Kau, kau Islam saja. Kalau Islam saja tidak iman, kau munafik kape munafik supo ya. Wo. Oh. Yang tiganya ha dia, dia puji Tuhannya rabbana wastaqallu sirramta ilmua iaitu eh Tuhan, aku nak minta ampun dosa orang mukmin Melayu mukmin Cina mukmin Inggeris mukmin hak Islam saja tak masuk dalam senarai mereka Islam dia mukmin yakin makna Allah kita yakin 100% benda ni haram benda ni halal benda ni dosa benda ni tidak dosa dia yakin gitu Ketika itu Dia berapa berdosa Pada mana Mari golek sekalipun Dia berapa berdosa Tolong Ini tanda dia yakin Orang lagu ini lah Yang termasuk Di bawah doa mereka Apa yang kau aras ni? Oh pilih Lainan tabu Itu ya, yang Tanya pada orang mu'mi Aku nak minta mengapung Tuduh hapung juga Orang-orang yang bertobat Kita maksud Kita ni orang, -orang Tidak mereka Kadang-kadang kita Juru-juru Ini mari Benda Sair Kau kecil kita Bini kau kecep gitu, Itu lelaki kecep kita yang menyebabkan kita tergelincir daripada rim, iman. Dia berdosa. Kita berdosa. Kalau kita berdosa, dia bertobak. Tak ada apa. Bertobak-tobak itu bukan astagfirullah. Sajid. Kadang-kadang pering raya, kita kering sukat raya. Maaf Zahir Batin. Maaf saya mengaruh. Ya? Maaf Zahir Batin dengan kak nalil. Maka jadi apa. Kalau ambil duit dia tak bayar apa kita kira cak kenalan, cak gaya, maaf zahibati. Duit dia tu duit dia lah sepala kita. buka 10 keping sari tadi tadi apa? Bayar duit diri orang, kita maaf ah. kena lewat baru lewat panggil bertobat kepada Allah. Wa taba'u sabilaka. Orang bertobat. Sebab pada bertobat saja ikut jalan tu. Kalau lepas bertobat buat dosa pula, tak jadi. Kita bertobat. Sebab pada tu buat buruk dosa, tak jadi. Tabu Wattaba'un Sebilaka Tabak Dia ikut tu Dalam Allah Waqim azab al-jahil Dalam pepatah yang dia sebut Pernah Tabak Batar azbunan Tabak Tabak Batar azbunan Bertobak Yang lebih huduh Pada waktu dosa Jadi bertobak Tapi banding dengan dosa Huduh Tobak tu lagi Kenapa Lepas tabak Wak dosa Lepas dosa Wak tabak ni wak nganyi Tuhan Panggil waqim azab al Doa um pada orang yang bertaubat niat ha bertaubat betul sekali. Lepas tu, Rabbana wa adkhilhum jannata adn. Ini semudah doa dia Allah tolong masukkan orang-orang ni dalam syurga adn. Alladhi wa'adtum yakamu janinamuk ni. Di dunia ni kita terima janji kita dengar janji tu eh bawa orang yang buat dosa bertaubat akan masuk syurga. Maka malaikat juga tu doa pada kita supaya kita lain pada kita firm taubat. ...kita juga mereka suruh Tuhan masuk kita dalam syurga Adan. Dan juga orang salih dari ibu bapa. Ibu bapak kita jahil misalnya. jatuh kitanya alim, lebah, warung-warung semua sekali. Bila kita jadi mu'min, walaupun tu nenek kita yang orang jahil, ...dimasukkan sama ke dalam do'an. Anak cucu kita panggil. Ini besarnya kita jadi mu'min. Bisonya baik yang jadi mu'min ni. Bukan sekadar sasai kita. Doa kepada kita. Melekat lan hapiku. Arah Tuhan pun. Tolong doa sama kepada kita. Pada kita. Untuk nenek kita. Dan anak cucu kita. Untuk nenek kita. Kalau tidak. Kalau tidak soleh, nak akan jadi salat. Dan anak cucu kita. kita mati. Anak cucu kita. Kalau tak baik. Dia pun, akan jadi baik. Ini permintaan melekat. Pada Allah. Mana tahu takut-takut. Tuhan berterima semua. Sebab itulah apa dengan kita dua dunia ni boleh, boleh kira juga usaha juga supaya kita menjadi soleh boleh syafaat pada tunenya kita dan boleh syafaat anak cucu kita melalui doa-doa mereka waqimus sayaa ya allah tolong perer orang tu buat buat jahat kejahatan tu nak jagakan jangan buat wa man taqi sayiati yulqarna lakal jadi para hadirin dan 8 perkara 9 perkara doa-doa mereka yang jaga arah ni. Yang memikul arah ni. Kepada kita orang mu'min bawah ni. Orang mukmin tidak orang isteri ada. Kalau Islam saja tidak mu'min. Tak jadi tak masuk. Dia tak ada pasal-pasal. Kita pergi jumpa untuk lepas. Teguh doa kata. Pergi jumpa untuk ayah. Teguh doa kata. Yang mereka langit. Doa kata kita. Kita tak peduli. Syaraknya. Alladzina aman. Yang mukmin. Kalau Islam saja tidak mu'min. Tak jadi apa. Itulah para kuliah kita pagi ini mudah-mudahan ramadan yang agak ini nya ramadhan akhir ini benar-benar penuh dengan kita. Terkejut sekali yang maklumat itu. Doa ya Allah. Hmm. Kita ada buat permohonan pada pusat supaya bayar. Keterlulut kita. Jika sampai hari ini tak boleh kembali lagi Duit ada dah. Jomonya dapat ke? Sains sain cek ceknya, gitu ya. Cek batu juta di lantainya, mesti sainsnya, gitu je ya? Tak ada setengah minit, tak ada sekian. Benda tu boleh buat. Apa kecek. Satu bilion. Bila-bila pun. Dua yang aku tahu kajian. Tidak ada petrona pula. Bukan. Bukan kajian. Aku tahu petrona. Jadi para adil semua belum pada kita berdoa. Kaedah berdoa ni. Kita baca tihar sekali. Lepas tu. Istiupah di mana kali. Lepas tu Selawak kenapa di mana kali. Lepas tu baru kita berdoa ni. doa kita ni mesti lebih dulu. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على مرسي الله الفاتحة أعوذ بالله إن الشيطان رجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم منك يمني إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم من الله اللي آمن الله الذي لا إله إلا هو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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله رب الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله رب الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amba baca dujrah doa ni Amba baca bang bang bang bang bang Bismillahirrahmanirrahim. bang bang bang bang bang bang bang Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alihi Allahumma rabbana wa salamna ala alihi wa وإِن لَّمْ تُوقِنَّا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ عافِنَا مِنَ الْبَلَاءِ وَاشْفِنَا وَلَا تَشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا وَلَا تَسُدَّنَا أَفْتِقَاؤُنَا اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنَّا الْبَلَاءَ كُلَّهَا دِقَّاً وَجِلَّاً وَأَوَّلَهَا وَآخِرَهَا وَعَلَانِيَتَهَا وَسِرَّهَا اللَّهُمَّ يَا مَنْ بِيَدِهِ مَا لَا يُوتِيهُ كُلُّ شَيْءٍ وَبِهِ اللهم يا فلق الحب والنوى ويا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويا من يرزق من يشاء بالإحساب نسألك اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات العودي ويا الجرال الإكرام يا حنان يا, يا منان نسألك يا الله أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتسرح صدر رئيس الوزراء ناجيت رزاء وعوان وتبتهى قلب ناجيت رزاء وأزرائه Abu antarudilah nama-nama min kaza'in al-zi'tan dan dar'na'in atau terkaidahum pada nuruliyah, atau bertitashaluhu. Maka turunlah kepadaku sultan. wahai tuhan yang datang genggamannya segala pemijat langit dan bumi. Wahai tuhan yang memunculkan segala biji benang yang keras sama ada biji yang tumbuh tiga kecil. Wahai tuhan yang meluahkan bagi hidup daripada benar mati, dan ya tuhan yang meluahkan benar mati daripada benar hidup. Wahai Tuhan yang mulia, pada dengarkan kami, niti tidak ada di hati kami tidak semarakilah. Kami minta padamu Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Mulia, ya Rahim yang ada ya, ya Badi Asma. Wahai Tuhan yang membuat langit dan bumi, wahai Tuhan yang penuh kebesaran. Kami minta padamu Ya Allah tolong sampaikan selawat kami ke Nabi Muhammad sallallahu Dan kami kami minta supaya kamu buka pintu hati dalam diri Najib Turaza. Dia juga penyok dia juga kuasa-kuasanya. Wazir dan kamu buka atinah nadi terosa bagi pentapung dan mentri dan juga apa ni penuluh penuduh supaya mereka ada balik pada kami harta kami daripada khazanah bumi baik dia dapat baik dia tahu atau kau kamu lipat balik perancangan jahat mereka naik atas kepala mereka sendiri dan dan kamu hancur buku pakatan mereka dan kamu turun ke bala, dan kamu gagal. Sekian untuk saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyfa'i muslimin. Sayyidina wa dana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Wa ayya Rabbana zhalamnana ampusana Wa illam tawfilana wa tarhamna lalakunan nam khasirin Rabbana wa tub'alina innaka tawakul rahim Allahumma firthunuhbana kullaha Wahai Tuhan ampun rasa kami semua sekali Dikaha wa jillaha dasabci dasabsa Dikaha wa jillaha wa awalaha wa akhiraha Dasar kami buat jam-jam muda itu Ya dasar kami buat jam-jam itu wahani Wahdatah wasirlah. Rasulah kami buat cawat tu yang terangan. kami buat cawat sulit. Allahumma ya pada kalah wal nawa. Hai tuhan yang memecah yang biji. Dia benih-benih benar. Hai tuhan yang meluahkan benar. Hai tuhan yang menjadi hidup yang benar. Hai tuhan yang menjadi mati yang benar. Hai tuhan yang menjadi hidup yang benar. Hai tuhan yang menjadi mati yang benar. Hai tuhan yang menjadi يا فليع السماوات يا ذا الجلال الإكرام يا حنان يا من يا رعو في يديان يديا نسألك يا الله أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشرح صدر الرئيس الوزراء نجيب ترزاء وعوانا وتقتى قلب نجيب ترزاء ووزراء وأن ترد لنا ما لنا من خزائن أرضك لن تلل العين أو تردكي لهم على نحورهم وتبدد شملهم وتنزل عليهم غضب قصد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر المرسلين سيدنا وموذانا محمد وعلى آله وصحبه أي اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكننا من الخاسرين ربنا واتب علينا إنك التواب الرحيم يا الله اللهم يا منبيا له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاو عليه اللهم يا فارق الحب والنوى وَيَا وَيَوْمَ يُخْرَجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ وَيَوْمَ يَرْسُقُ مَنْ, من يَشَاءُ الْحِسَابَ نَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا بَارِئَ سَمَاوَاتِ الْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا رَؤُفُ يَا دَيَّانُ نَسْأَلُكَ يَا اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْرَحَ صَدْرَ رَئِيسِ الْوُزَرَاءِ نجيب وتدل الذكاء اذا على نحورهم وتبدد شملهم وتنزل عليهم قطف الصبر الله ابدا برنامج الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا وعلى اله وصحبه اجمعين وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا وتبع علينا إنك أنت الرحيم اللهم اوفر ذنوبنا كلها جقها وجلها وأولها وآخرها وعلى نيتها وسرها اللهم اوفر ذنوبنا واستر عيوبنا ولا تشمت بنا أعداءنا ولا تسبنا أصدقاؤنا اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه اللهم يا فالق الحب والنوى ويا من يقض الحية من الميت ويخرج الميت من الحي ويا من يرزق من يشاء لغد حساب نسألك اللهم يا الله, يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال يا ذا الجلال واكرام نسالك يا الله ان تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشرح صدر رئيس الوزراء نجيب تورزا واعوانا وتفتح قلب نجيب تورزا ووزراءه وان ترد لنا ما لنا من خزائن أرض قلانتن دار النعيم أو ترد كيدهم على نحورهم وتبدد شملهم وتنزل عليهم غضبك وصخطك ربنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا إنك جامع الناس اليوم اللاعب فيه فجمع بيننا وبرنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا يمطع ماله ولا بننا إلا من أتى بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذبنا أصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صفير الله كسيب كل الأنوة كتأيا متعف على بكوهاتي dia mak perhormat dan henteri dan juga wazir-wazir dia supaya dia bayar harita kita dan kalau dia berniat serung niat tak baik minta Allah tak atur minta buruk image dia di seluruh dunia lanyakan segala image dia di kalangan rakyat sendiri